Tunisian izan zuen hasiera. Afrikako beste herrialde batzuetara, edatu zen ondoren. Urtarrian izandako dako gertaerak ditut gogoan. Egipton, Tahir Plaza izan genuen bertako irautzaren nikur. Urteetan herrialde alde askoren aliatu izan zen Mubarak, tirano bilakatu zen ari naiz. Herriak, demokrazia, askapasun demokratikoak, eta zapakuntzaren aurka, egin zuen borroka. Mubarak zen guzti horren berantzule, Beraz, figura horren desagerpena naiztuen herriak baita lortu bere. Egipton Frantzisioan gidatzen duen tantauri, armadako kontseiluo oreneko buruzagiak ez du bete 100.000 pertsonek Kairoko eta besteen bat hiritako zentroetan egindako eskaera bat bera ere. Hiru egun borroka maigabean aritu ondoren eta gutxienez 33 pertsona hil ostean, gaienak bala zaurituak tantaurik esana du herriak. 2000 amabiko uztaia baino lehen, presidente izango duela. Bazen ordua, du dubate baino gehiago. Horrela da, Gogoban izan behar dugu ordea, egun, armadak duela botere guztia Egipton. Trantxizio hasi iran, ez harritako esker. Beraz, berdin dio zer koloretako izango den, datorren ege biltzarra. Armadak agintzen jarraituko baitu. Eta hori da borrokaren iturburu. Prinzipio horien enaurka ari da Naskaturi daude Mubarak, Tantauri eta Alakoez. Bait Europako estatu eta beraien hipokresiaz ere. Eta ez dute amore emateko inongo asmorik. Irautza demokratikoaren ordua iritsi dela dirudi Egipton. España berriz, presidente berria. Geiengo osot gaindu da Mariano Rajoy alderdi Partido Popularreko buruzagia. Hala ere, Egipton antzera sistema kapitalistaren printzipioek agintzen dute Espainian eta hamerkatuek erabakiko dutenari ari men beste haukerarik ez Inoizko maitzarik olenak, lortu dituzte popularrek. Naize pasolik orain la urte baino berreun mila bozkagaiago jaso. Esoek berriz, lau milioi pertsonen babesagaldu eta krisisakon batetan sartu da. Ez da ezer berria. Aurre Aurreikus zitekeen zerbait baitzen. Gurean berriz, panorama politikoa aldatu dela ondorio ezte bezakegu. Joko arau bakturkatzearen garaia amaituta egia zaleratu da. Ego Euskal Herriaren geiengoa abertzalea da. Nahiz epautezkunde hauek teorian abertzale entzata proposak izan ez. Epa garria ama jurrek izan dako Horri esker, zazpi diputatu izango baititu Espainiako legabiltzarrean. Joande maiatzearen ogoita biko udalautezkundeetan eman dako joera mantendu da. Gurean posizio egokiagoan ditugu indar abertzaleak unionista berriz, gainbeeran. Ala ere, norberak bere proiektu orkesteko ordua, iritsi da. Nekez lor ditzake amaiurrek, oren baino babes gehiago. Eajotak ere, duenari ustea, ez da gutxi izango. Beraz, proiektuen semotasunak irabakiko du hautesleak bata edo bestearen alde egitea. Horri, prozesuaren elementua gehitu behar Eta nor daki, behar bada, esku hartuta ikusiko ditugu soberanistak eta autonomistak.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 Europa gain behiran dator, eta edo guztiok egiten dugu zerbait, edo ondoratzen gara. Beldurra zabaltzen dute. Izua edatu dute arritaron artean. Murrizketek justifikazioa izan dezaten. Partxe bat bestearen gainetik. Sistema ez da zalantzan jartzen. Hori egokia den zerbait baita. Gaizki dagoena publikoa den oro omen da. Hori seinalatzen dutetain gabean. Hori privatizatuz guztia konponduko dela dirudi. Zahir plaza asko beharko dira guzti honi aurre gine eba diogu. Erailketak, bortxaketak, tratutsar fizikoak, irainak, golpeak, bazterketa, humilazioa, gutxi estea, seksu tresna sollea izatea. Emakumeek egumeirokotasunean jasapen duten zapakuntzaren adibide. Gizarte parekide baten alde, urratsak emateko ordua da. Azarok ogeita sei, bugarri egokia. Hala ere, gogorra da ikusteak gizarte matxista bultzatzen duten gorbatadun adun azkagarri horiek, egun honetan egiten duten orpegizurik zuriketa. Laubit xermant, argazki polit bi eta horren gurter arte. Hori da komunikabideek erakusten digutena. Hori ordea, ez da irudierreala. Egun ez egun, isilpean, konpromesuz, baldintzak sortuaz, indarrak batuz, ari biren orbanako zenera egiten dueten lan zintzoak eramango gaitu amesten dugun gizarte parekide horretara oraindik ere asko dugu egiteko drama asko bizi beharko ditugu. emakumeen aurkako basakeri gehiago jasango bitugu salak eta lanetengabia egiten jarraitu beharko dugu beraz, baina iritseko deguna bien bitartean, edo zein mota amota jasepen duen emakumeari nire babes oso eta beroena berriz ere gertaz dadin Asko baikara, eguneroko borroka murgildurik gauden neskamutilak. Guretzak egunero bazaroak ogekasei. Eta orain zer? Barkamean zantzurik ez? Sugetzarren gisa, pozonia, lau eze eta arazabaldu, eta orain isilik? lotsagabean. Josebas erren handia eta euskabi literatura sariaz harinez berbetan. Horrein hilabete batzuk izan genuen sari horren berri. Hala ere irabazeleak jaso beharreko dirusaria ezzin eman, etako gaizkile bati. Lehen da bizi justiziarekin kitatu eta gero gerokoan. Idoia mendiak eta Blana Urgelek ahautikparra seriela behin eta berriz zabalduriko mezua zen. Akatxelarria egin zuten ordea. Edork egingo zukeen lehenengo gauza egoeraz informatzea baitzen. Eta horre arabbera erabaki hartu. Iengo arrazo hiri gabe hautsakkarrotu eta orain ipordia gerian. Nondi gatera bire gure buruzagin politikoak? Zei kastin mota egiten dute halako postuak eskuratzeko? Obe lukete, gure bizitzetatik lehen bailen alde egingo balute. Gure pazientzia agortzen ari daire. <muken>